se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhaví poskočí jako jelen a jazyk němeho bude plesat. Milí bratři, milí sestry, s tímto veršem z proroka Izajáše vás vítám v dnešní bohoslužbě na dvanáctou neděli po trojci. Ještě v prázdninách, v menším počtu, ale nejsme jediní, který se schází dneska proto, aby slyšeli slovo Boží. Slovo Boží pro nás. Evangelium, dobrá zvěst pro nás, která promění svět, takže se rozevřou oči slepých a otevřou se uši pluchy. Bůh se na nás dívá. Není potřeba dělat mnoho slov. Je potřeba dobré slovo. Také, když my mluvíme. A je potřeba slyšet to dobré slovo. Jinak to nepomáhá. A někdy jsme docela uzavřeni, že právě toto slovo neslyšíme. Někdy se uzavíráme do sebe, když čekáme na pomoc. A někdy mluvíme až příliš a bezmyšlenkově. Někdy nám schází to dobré slovo, zatímco to slovo, které raní, jde nám až příliš snadno. Tak v tichosti otvírejme sami sebe Bohu, otvírejme své srdce. Dej nám, Bože, dobré, odpouštějící, uzdravující slovo do našich srdcí. Amen. Thank <music> you. Větší Bože, z plnosti své lásky nás obdarováváš štědřej, než si zasloužíme. Prosíme Tě, osvobod nás od všeho, co trápí naše svědomí a osvěž nás svým milosrdenstvím Skrze našeho Pána Ježíše Krista, Tvého Syna, který s Tebou a s Duchem Svatým. Žije a králuje od věku na věky. Amen. Dnešní čtení je z knihy proroka Izajáše. Potrvá to jenom velmi krátce, a Libanón se změní v sad, a sad bude mít cenu lesa. I uslyší něm den hluší slova knihy, a oči slepých prohlédnou z temnoty a zetnutí. Pokorní se znovu budou radovat z hospodina, a nejúbořejší z lidí budou jásat z svatému Izraelu. Příč zmizí ukrutník, po posměvu vači bude veta. Vyhlazení budou všichni, kdo jsou pohotobí ničemnosti. Težší svým slovem svádějí člověka k číku tomu, kdo jim brání, kárá, kladou léčky a spravedlivého strhují do nicoty. Proto praví toto Hospodin, který vykoupil Abrahama o tomu Jákobově. Jákob už nepozná hambu a němu nezvednou více, Uží svoje děti. Dílo mých rukou ve svém středu. Budou dosvědčovat svatost mého jména, budou dosvědčovat svatost svatého Jakobova, budou se část před Bohem Izraele. Zbloudili duchem, poznají rozumnost mému naučení se budou učit reptáne. Svícenohá mým je slovo tvé. A světlo z té scény, ale je se vrátil na území Týru a šel přes Sidon, k jezeru garylejskému územím te kapole. Tu k němu přivedol člověka hluchého a špatně mluvícího a prosil ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkol se slinov jeho jazyka Slédl k dnevi, povzdechl a řekl "Epa, a co znamená, Otevři se. I otevřel se mu sluch, uvolnilo se bouto jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím víc jim to však nařizoval, tím více ho to dorozplašovali. Nadmíru se divili a říkali, dobře všecko učinil, i hluchým dává sluch a měmi řeč. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Tři milé sestry, slovo Boží nám dělá dobře. Je to evangelium, je to dobrá zvěst pro nás, ale co, když nemohu toto slovo slyšet? O tom nám něco povídá dnešní evangelium, jak Ježíš uzdravuje toho hluchoněmého, toho hluchého, který také špatně mluví. Ježíš uzdravuje, to víme z Evangelie. To provází jeho zvěst o Božím království. Ano, to Boží království se už teď projevuje tím, že ty budeš zdravý. Známe takových příběhů hodně z Evangelie, ale přitom dnešním mám zvláštní rozpaky. Když se díváme na Ježíšovi léčivé metody, co dělá, Strčí prst do uší toho luchého a dotýká jeho jazyk svou vlastní slinou. Není to trochu nechutné dokonce? Jsou i jiné příběhy o Ježišovém uzdravení, který se nám třeba líbí víc. Ježíš lidem vkládá ruce, modlí se za ní, a oni jsou už zdraví. Proč tady ta slina? Proč prsty do uší? Nejde to čistěji? Očekávání těch lidí, kteří přivádějí toho hluchoného k Jiříšovi, jsou podobné. Oni říkají, že Ježiš by jim mohl vkládat ruce, modlit se a tak určitě mu to pomůže. V jiných příběřích bude hned jasně, na čem hlavně záleží, totiž na víře. Kdo věří v Ježíše, toho Ježíš může uzdravit. Tomu Ježíš může pomoct. Bez víry to přece nejde, že? Ale Milí bratři, milé sestry, jaká víra tady má být v tomto místě, v tomto příběhu? Jak by Ježíš tady mohl říct, tvoje víra tě uzdravila, když se nachází uprostřed území pohanu, nevěřících. Ano, náš dnešní příběh se odehrává v pohanské oblasti na území Dekápoly, jehož obyvateli nebyli Židé. Třeba věřili vše možné, nebo nevěřili, nevíme, ale která víra by tady mohla toho hluchoněmi uzdravit? I když Ježišovi způsoby prsti do uši a slina na jazyk mohou před lékařskou komorou vzbudit podezření, takže někdo by Ježíše mohl dokonce napadnout jako šarlatána. Děláme dobře se dívat přesně na to, co Ježíš vlastně s tímto člověkem dělá, kterého, u kterého nemůže předpokládat nějakou víru. Uzdravení, Ježíšovou uzdravení v evangeliích nejsou nikoliv jen historickou ozdobu, kterou třeba můžeme i vynechat, když se soustřeme na to, co Ježíš vlastně učil. Ne? To uzdravení sem patří. Máme tomu roz uzdravený rozumět a nikoliv pouze symbolicky. Ježíšovi činy dokumentují nám, jak se vlastně setkává Ježíš s lidmi a jak se jejich život potom úplně proměnil. A Ježíšovo volání, efata, což znamená otevří se, patří nejenom tomu hluchoněmamu, ale i nám čtenářům Bible. Otevřete si pro tento příběh, dívejte se, zblízka na to. Čtenáři, se to říká, čtenáři, který je uzavřen do svých vlastních představ a očekávání, neposuzuje to hned podle vlastných představ. Co dělá tvůj doktor s tebou? Asi ten tu slinu nepoužívá. Ten mě doufám dá nějaké prášky, Milí bratři, milí sestry, otvírejme se tomuto příběhu, abychom se na to dívali, jak Ježíš se seznámí, jak tento člověk se seznámí s Ježíšem, abychom i my se lépe s Ježíšem. Ježíš neuzdravuje proto, aby nám prokázal, že je synem božím. Neuzdravuje ani proto, aby nám dokládal, že je možnost prolomit přírodní zákony, že je možné, že Bůh nadpřirozeným způsobem zasahuje do světa. Jde mu o konkrétní nezaměnitelnou osobu, i když už nevíme jeho jméno, ale Ježíš tomuto člověku Nepřepisuje rychle nějaký prášek, ani prášek víry. Věnuje se této osobě, věnuje se tomu určitém, určitým zaměnitelným způsobem. On neslyší a špatně mluví. Dneska nemluvíme o hluchoněmých lidech, protože to nevystuhuje jejich diagnoza. Mluvíme o neslyšících. Někteří lidi od narození neslyší. To je skutečnost a musí se ve svém životě tím vypořádat. A protože člověk je hluchý, také nemůže se učit pořádně mluvit. Je také němý, nebo jak tady čteme, špatně mluví. Důsledkem hluchoty je, že ani nemluví, sice má hlasivky, ale neumí je použít, jen drmolí. A jaké to má důsledky, když nic neslyším? Nevšímám se spoustu věcí. Časem se třeba stávám neduvěřivý. Jen tuším, co lidé říkají za mými zádami. A neschopnost rozumět a mluvit dělá člověka o ruší jeho vztahy, vztah k druhému člověku i k Bohu. Je jako uzavřen, jako uvězněn. I zde můžeme číst Pouto, o, poutě, o poutě jeho jazyka. A tomuto člověku Ježíš chce pomoct. Nepomáhá ho jenom tím, že mu dává nějaký prášek nebo nějaký zařízení na uši. Právě zde čteme, že k uzdravení patří uši i jazyk. Uzdravený se vztahuje na jeho postavení ve společenství s jinými i v společenství s Bohem. A toto chce Ježíš tomuto člověku umožnit. Podívejme se zblízka. Nejdřív se Ježíš tomu člověku musí přiklonit. Lidi ho sice přináší, přivádí k Ježíšovi a čekají, aby ten zázračný lečitel Ježíš mu vkládá ruce a uzdravuje ho. Chtějí to vidět, ale to první, co Ježíš dělá, že vezme toho člověka stranou. To, co se děje, to, co se bude dít, se týká jenom Ježíše a jeho. Sice se seznámil s tím člověkem přes dav, přes tě lidi, ho přivedli, který jsou třeba jeho přátelé. Ježíš určitě by mohl s nimi se povídat, ale to by tomu člověku ještě nepomohl. Jde o přímý vztah s Ježíšem. Ježíš ovšem nemůže tomu člověku něco říct. On by ho neslyšel. Je tam něco mezi nimi, co je potřeba překonat. Tak to důležité, co se tady děje, je, Ježíš tohoto člověka dotýká. Je to bezprostřední kontakt s Ježíšem, ne zprostředkovany přáteli, který Ježíše můžou vykládat a tlumočit. Ne, Ježíš se ho dotýká. Je mu blízký tím, že strčí prsty do jeho uší a dotýká vlastní slinou jeho jazyka. Ježíš používá tady slinou. To je nejjednodušší, nejelementárnější podoba léku. Ježíš nechce uzdravit bez léku. Některé lidi říkají, že když budeš jenom věřit, nemusíš vzít nějaké léky, Ježíš ti uzdravuje, Ježíš je lečitel. Dobře, Ježíš umí ledat co, ale nemáme postavit víru proti přírodní vědě. nemáme postavit důvěru Ježíše proti brání léku a lékařské vědě. Nevím, jestli jste měli příležitost se dívat na ten film Charlatan, znáte to, ten film? To bylo hodně důležité téma, myslím, že v 80. letech, když se objevil jeden nesmírně nadaný člověk, který dokázal to, co spousta doktorů nedokázali. A no myslím Loni, nebo před Loni, dělali z toho nějaký film. Tak toho člověka obvinili, že je šarlatan, že, je, že podvádí. A to se dělo za doby socialismu, Když to bylo důležité každého věřícího člověka pomlouvat, to bude podvodník. Tomu nevěřte. Někteří věříci lidi ale právě to brali přesně opačně říkali, tady je důkaz, že Bůh tě může uzdravit a postavili to proti ládnoucí ideologie byl jejich hrdina. Ježíš používá slinu, používá lek své doby a Nemusíme spochybňovat, že dějou se i zvěřícím člověku, normální věci, které pochápou i doktory. Ale Ježíš tomu člověku ještě může pomoct zvlášť. Může ho osvobodit, může ho brát jako celý, se svou odsamenost, osamercenost i se svou izolaci. Nejde to, není to jenom extrémní případ, že Bůh chce pomáhat, když nic jiného už nepomáhá. Ale Bůh chce vždycky nám pomáhat a dívá se nás, setká se s námi a překoná to, co nás od něho nebo od nás navzájem Odtěluje. Zdánlivě tady není řeč o modlitbě, ale Ježíš by se nemodlil za něj. Je to přiměřeno k tomu pohanskému území, kde nedá se předpokládat nějakou víru. A tady i Ježíš vzdechne, pozdechne k nebi a to je jeho modlitba. Evangelista Marek to tady šikovně naznačuje, že Ježíš se modlí, ale nedává tomu hluchému němému, němému slova na to. Stačí to vzdechnutí I když jsme bez jazyka, i když nemůžeme mluvit správně, Bůh nás přece slyší. A Ježíš tady nás zastupuje, zdehne k nebi, jeho Bůh určitě slyší. Není to ovšem nějaké kouzlo, není to nějaké abrakadabra, který zaznívá a už bude vše dobré, ne, Ježíš není tady takový zázračný léčitel, pomáhá s pomoci tím, že Bůh jemu pomáhá. A tak se to povede. A pak to překvapivě, že Ježíš lidem zakazuje, aby o tom mluvili. No to je divné, že? Máme to v Markově Evangelii často, že Ježíš sice koná dobré věci, lidi poznávají v jeho činech boží moc a pak Ježíš říká, ne, nikomu to neříkejte. Proč? Vždyť to by bylo nejlepší reklama na Ježíše, která může existovat. Takového lečitele by lidi přijali, to by a ten by získal jejich autoritu. A Ježíš právě tomu toto odmítá. Není to nelogicky? Vždyť jde v Ježišově kázání o nic jiného, než o boží království na zemi. Právě tady je možnost navázat na to, že lidi uvěří tomu božímu království a už to může rozejít naplno. Ale to vyprávění zde končí. A jakoby to se nepo, nepokračovalo. Proč takové tajno plné zákaz mluvený, zákaz zvěstování uči učedníkům? Chce Ježíš bránit tomu, aby lidi ho považovali za zázračného lečitele? Obává se toho, že jeho zvěst, jeho kázání by se mohlo s tím pokazit, No, my víme, že jsou i někteří křesťany, kteří až, až stotožňují to mimořádně působení Ducha Svatého se samotným Božím království. A známe i křesťany, kteří říká, že všecko bude dobré na konci, ale právě tím ukazuje, že Ježíšovu zvěst. Zvěst toho pravého skutečného Ježíše ještě úplně nepochopili. A právě proto evangelista Marek vždy znovu do svého evangelia montuje takový zákaz mluvený. Nemyslíte si, že tím uzdravením tímto dojmeme, že všechno bude mít nějaký happy end, co řeší problémy tohoto světa. Jo, je to hezky, že křesťany jsou optimisté, že v, v době, když lidi už nevědí, co mají dělat proti vážným problémům lidství, když politici selhávají, nebo potápejí se v nějakých válkách, tak optimismus určitě je potřeba, aby aspoň některé lidi se nevzdali a nepřestávají se angažovat ve společnosti. Ale není na místě ta zvěst, vše bude nakonec dobré. Ani nevíme, jestli sám ten uzdravený člověk, ten hruchoněmý člověk, bude vyprávět, co Jižíš mu Udělá, bude používat možnosti, které Ježíš mu dá. To, co všem víme, je, že Ježíš narazil. On je ten Mesiář, ten, který Bůh posílá k lidem. Ale překvapuje dvěma způsoby. To první je to, co právě tady čteme, že překročí hranice k pohanům. Totiž ten nemocný člověk, ten postižený, je vyloučen nejenom tím, že neslyší, že nemá normální vztahy s lidmi, ale vyloučen také tím, že bydlí na špatném místě. Nikdo nemůže za to, že se narodí na špatném místě, že... Třeba v chudé země, třeba v Afganistánu. No, nikdo za to nemůže, že je vyloučen. Už nemá nějaké místo v letadle. Ježíš překročí hranice tím pohanům. Má se to týkat všem všech lidí. Tedy se rozovřou oči slepých a otevřou se Uši hluchých, tehdy kulhavě poskočí jako jeden a jazyk němeho bude plesat. Toto slovo proroka Izajáše se má týkat všech. A dokud to se nestává, nebude vše dobré. Toto je potřeba si všímat, že Ježíšovou evangelium. Není hotovo vše bude dobré, ale má se uskutečnit. Takže zahrnuje všechny národy. A ten druhý způsob, jak Ježíš překvapuje, to je to, že zemře na kříži. Evangelista Marek ví, že Ježíš se stává mesiášem, ne šikovnou reklamou nebo velkým úspěchem v televizi nebo podporou svých učedníků, ale tím, že zemře nakonec na kříže. A kdo potvrzuje že božím synem ten pohanský setník, který s vírou do té doby neměl nic společného, ten poznává, že Ježíš to je ten mesiář. Tak i v tomto malém příběhu, příběhu o uzdravení máme obě prvky. Jednak, že Ježíš sám sebe otvírá pohanům, že překročí hranici k národům. A to druhé, že Ježíš proměňuje člověka, kterého, který se otvírá z pásy v Kristu. Toto je pozadí tohoto příběhu. Pozadí, který obsahuje i pašíny příběh Ježíšový. Zdechání k nebi. Modlitba, která zdánivě už modlitba není. Eli, Eli, Lama a Bože, Bože, můj, proč jsi mě odpustil? Toto vyjasňuje, že Ježíš je Božím synem. Ježíš uzdravuje slovy efata otevří se. Kdo se musí otevřít? Jistě ten lucho, člověk si musí otevřít a Ježíš mu v tom pomáhá. Začíná komunikace s ním a čeká na odpověď. Ale tento příběh i nám něco promlouvá, je vyzvá pro nás, abychom i my se otevřeli. Jak se tady říká, ten uzdravený člověk začal mluvit správně. Tak jako předtím měl už hlasovky, ale neuměl je ještě použít. Tak i my, který máme ty hlasovky a používáme jich běžně, možná již nemluvíme úplně správně. Mluvíme tak, aby ty naše vztahy rostly a byly naplněny duchem. A nebo mluvíme tak, že každý říká jenom to svoje a ani neslyšíme se, nerozumíme se. Není Není to jednou, jak mluvíme se sebou na zájem. Můžeme používat spoustu náboženských řečí a přece neříkáme tu dobrou zvěst, to dobré pro druhého člověka. A někdy třeba si nevíme rady, nikdy ani neumíme to říct správnými slovy. Ale správně mluvit může být i nějaký povzdech k nebi, který zachrání, který pomáhá. I když poznáváme svou bezmoci a neschopnosti druhému pomoci, taková modlitba pomoc bude. Taková modlitba, která se připojuje k Ježíšovi, a který ví, že on chce nám pomoct. Věčný Bože, není nikdo, kdo, koho bys, na koho bys nedosahl svou milosti. Pronikáš svým slovem do srdce lidí. I těch lidí, kteří tě nemohou slyšet, nebo kteří tě nechtějí slyšet. Svou lásku porazíš, porazíš samotu a izolaci. A tím, kdo nemohou mluvit a nemají slova, dáváš možnost se vyjádřit. I těm na tyto lidi slyšíš. Dáváš nám společenství se svým synem Ježíšem. Z toho společenství můžeme žít. Za to ti děkujeme. A prosíme tě, otvírej nám uši a srdce zase nově. Tam, kde jsme se stali sovětsky nebo nedůvěřivý. Tam, kde se bojíme nebo nebereme na druhého ohled. Dej, aby naše společenství nerozpadla. Abychom svobodně mohli se setkávat se svými blízkými, tak, jak ty se s námi setkáš. Pomoc našim církvím, i když nikdy to skřípe, když nikdy to není jednoduché, aby církve se nezabíraly před lidmi, ale sloužili jim aby církve našly správná slova, neuzavřeli se do námořenských hybšší a aby šli vstříc den ke všem, který potřebují uzdravení, chudím, nezaměstnaním, truchlícím, nemocným umírajícím, starým, rozhádaným. Otvírají také uši uh, všech národů a všech mocných tohoto světa, aby končili války, aby národy a jednotlivci si dokázali smířit a překonávat, na nenávist. Dej, aby naše uši už neslyšeli válčeny a bomby, ale písně. Prosíme tě, zvlášť za Pavla Přebesty. Prosíme tě za lidi, kteří vzdechnou k nebi, který nevědí jak se k, tomu dos, k tobě dostat, aby našli přátelé, který ji k tobě převádí, a aby slyšeli, aby se dožili, že ty slyšíš. Prosíme tě, Bože, zůstan se svým slovem u nás. Zůstan se svým slovem, který nám dělá dobře, který je nám naději. A vše, co ještě máme na srdci, vkládáme do modlitby, kterou nás Kristus Ježíš naučil. dobrá slova proroka Izajáře. Na domenu třtinu hospodin nedolomí, nezhasný dout na noci. Pořanej vám hospodina, ostříhej vás. Osvět hospodin tvárstvou nad vámi a buď vám milostiv. Obrať hospodin tvárstvou k vám, a dej vám pokojí.